Berriketara atorkigu, oier, zeniga ondain bia. Goien errek elkarteko voluntarioa da bera. Opo oier, ongi atorri gurera. Apa, eskarrik asko? Egun go, ere aurkitu beharra mai gaineratu zaigu. hainbat esparotan izan botanikan, erpetologian, ekonomian, energian ere bai. Eta, bueno, zulekin azken amarkadetan zer esan ondia... Ematen teneidan gai bati heldu nahi diogu, erabilera aldetik beintzat bilakaera hundia jaso duena. E, mugikortasunari buruz egingo dugu it zurekin. Egongo sisteman mugikortasuna funtzesko elementua da, naitaneskoa dugu garraioa, ba, baina zein da daukagun eredua? zin da mugikortasun eredua? Ba, aurregun gure mugikortasuna batezbe nikusta oinarritzen dala erregai fosiletan. Eta bueno, guk partetik bilatzen dugu ne da piskat eh bueno, ba eredu orri, ez bakarrik eh hori errai fosileri, baizikita eredu osoari ba vuelta batean mota vuelta eredu hau eraginkorra alda. Batere, batere. <laughs> Eta, ba ez batera, batera. Eta baliatzen dituen, esunduzu batez ere E, energia fosiletan dagola oinarretuta. Bona, bueno, motodesk berlinak izango deira, bat e, okorretzen zaizkigunak adibidez karretera bidezkoa bai. Bereziki en, energia fosilien edo erregai fosilien oinarretuta. Bade beste batzuk, terrenak, hegazkinak e, itxasgarraiba. horiek ere iturrik fosiletatik ba daude? Bai hori da, gaur egun bat ez behar. E, hori, errekuntza darabiltzen motorik erabiltzen die, bai diesela edo bai gasolenea erretzen dien jena geixen bat, bai jena, e, bori, e, industria aeroespazialien irabiltzen den geixen erregaizenik esan geneku kerozenua gala, baina bila buruz esatzen, ez da egiten bai, bueno, baina beste, e, hori, e, azkenin dien petrolizotik ekarriko beste produktua gala. Gu bilatzen gune da, bai jende kontzientziatzie, bere unerokotasunean ba a e, desplazamendu chigixinak etzeko edo bakarrik berrezko dizenak desplazamendu horregatik etzeko ba kontsentitu beste, ba, beste alternatiba batzu alternativa batzuk ba, publikoa, bai ba eztaki distantzi laburreak oinez edo bizikleta adibidez eta ja berrezkoa bada ba, desplazamendu luzeo baterako eh ba, kotxe bat edo erabil bada ba ai partekatzie edo Ba, elektrikora pasatzie, iberri doak, edo, bueno, gaur egun beste alternatiba batzu, bai, bai, kogusela ba, plazaratzi azkenien, ez da? <laughs> e, arrega, fosile jelduko jogu, pixka batez, izan ere, diesarila, ezarri nahi zaion e, zer gabolo, bolo, abil, azken, azken aldian, zer lala, eta? Bueno, berez, Zan... berez, e, nik, Horrek, edekoz, bi ikuspegi eitzeko, ez da? Alde batetik, ba, bueno, ondo dau, e, ikustie e, erregai fosil bat, e, dieselaka zunetan, erabiltzen daunari ba, kanon bat ordaindu, ordaindu erazti, ez da? da e, ba, zu gehiago kontsumitzen bada, zu gehiago kutsatzen dozunez, orduen gehiago ordaindu bierko zeunke. Orduen, zentzu batetik ikusitxe, aldo zo zaren, bueno, hori ba, zentzuzko da, besta alde batetik bai, kontuenoki biogu, gure industrian, zati, ondia, handi handi bat, daulo bainarritute garraioan barruen, ez bakarrik gure garraioan bezik eta produktuen garraioan da normalien kamioi eta denlako beste beste gauri, garraio bidiek, izite onarritzen die lehen esan dugu moduen e, diesela narekuntzan honek zekarrikoan, produktuek bebai, ba, garestitzie orduen, azkenien da pizka bat e, oi hartzune moduko ez da, zuk be, botatzen duzu, ba, dute zerga moduen diesela baina kontran baina torneada eh produktu enpresisuak bai gora eingo lukela, orduen azkenien e, da pizkabatz eh sentzu batetik bai baina bestetik ez Nik, e, nien hau ni ez desde luego eh baiwell eh e, da genie bai eroso bizi sinaldala eta eta bueno gaz bai elika gaiek desaterako azkenien eh emene barinde da hor bai traktora dieselekin doi esorduen aski niene a salore baterosteko eh presisio gurengo ban eh hau e, a2 ba justu gabvise no ke davisenak eh janarisen horren ondorio bat janarisen kasu edo beste zein oinarrizko produktu eh <hazitzen> kasuan edo barraioan orokor jarrita E, Baudet bi aspektu kontuan artudarrakoak bintzat, bat dela erabiltzen den energia, eta gero e, energia honen erabilera dakarren kutsatzeak edo. Daiteke, hauek, e, ez nahi tegea iturri fosilektik gatozen hauek, bat ere petroliotik gatozenak, bat atela lehenengoan bintzat horrelako arrisku bat edo, e, petroliaren gaina pasa ez ba egu pasatzekotan eta gaudelako ze alternatiba posible daude meganean. Bai, aspaldi entzun zen, ez da? Piko del petrolio edo piko ilau e famosu ezin zen, nahi, hauen dala hori ja amarra urte inguruko kontue bada, eta antzapasau antza et, beno. Etenga bega baina pikora iristen edo Baia, iristear... Esta, esta, esta, no? da, esta kite petrolio handa gavisen flotatzen, eta plaka tektonikoa gavisen petroliuzo gainien flotatzen, ze hori aspaldiko kontue badala, badala, bueno, esan izienduzkuea. Eh? esta que artean punto de arte dan danegisu se arte de Ogunara Sori Gisedala da guk eraitzen dugu metodoa, metodo, metodo petrolisuna rezkuntzan eh bueno esta la hasan garrixa eta, eta bueno ordeko guretoi efektuen e, historia gustiziek eta bueno gure gure eredua esta esta hasan garrixa guk esingunada tenga begon erretzen, erretzen, erretzen, bai pikora heldu garen e, ezpagara heldu eltzeko helduko garelako orduen E, alternatibak, ba, badauz, badauz, eta onleik ez gehizau. Nik aibiz bere gara zen, nire nire nire gara zen inguruen. E, Nik nire gazuen ba, oliotik erabila aldo gule, sortu aldo gule, olio edo gantzetatik sortu aldo gule, bio diesela. Da rekordez katzen dago diesela. <hums> e, bio erregaien kasuan ere, bueno, polemika ez da falta izan, Eta duela markadatzuk etorkizuneko erregaitzat saltzen zian, eta gaur aldiz, iazta eureta zitzeiten zer gala hau? Berez nik dut legez derri horrezko gala, o sea, gaur egun kotxin botatzen dugun, e, botatzen dugun diesela, ego gasolinak, eukiten dut portzentai bat e, bio erregaiena normaliziten da. Adibidez, e, dieselan kasuen, B, eta zenbaki bat dukiten da, B amar, egunikoa amarra, biodiesela izango eta duneko leroita amarra, petrolioetik dut horren diesela. B zei, ba, eguneko zei, duneko leroita malau. Eta, proportzine horretan, da, gasolinakin, berdine, e, e, bioetanola, ba. E, egizeta, orduan, gurete zain, e, zentzu horretan da, ba, lehen egin berra, igual, sartzeko, eta oin jaz, behin zartute dagoela, baia ez da laien beste itzaik gen. Baina egizeta, ez da, baina sortu zala, Azkenien e, produktu ekoizten zien em hori eh zein nabatese asiako hegoekialdien eta hegoameriketako hainbat sonatan landatzen zien em hustak, husta energetikoa daitzen zien, landatzen zien ustak, izaten eta zenbioreregaiak sortzeko. Klaro, nesari produktu basikoa an e, elikai basikoan hustak ez landatzen. Eta produktu horren presioa igotzea, orduen, garo, gainera ez, ez dien lurralde aberatzak, die lurralde mas bien txiroak, orduen, han e, e, kaltetzen zen produktu basiko horren edo elikagaien e, presio askundien, hau nekera ekartzen hona da, ba, txirotasun honi nioko gorantza jutie, e, jende, jende paurriak e, jateko oraindik gutxi gukikie, eta sortu zame bai, elen komentatu moduen e, oi hartzenen moduko e, historia ba, alde batetik ze eonbo konpondu dugu baina beste alde batetik sortu arazoa onineko handiagoa. Uh -huh. Eh argibide bezala emateko bioerregaiak ze material sortu daitezke. Ba, diesela ordezkatzen dauenak, eh biodiesela ekoizten da trigliserido tatik, hau antzinen tudentsan eh heligaiaetan dago lana, e, los triglicéridos kontuts loditena da. Bueno, ere gantza keda en koipeak die. Esta, orduen, eh landaritatik isilike oliotik, hor daus balio energetiko kustilla, e, bai koipeak eta bai triglicéridak eta saltatik animalitik, animalisitatik, e, gantzetatik edo, bueno, koipetatik, bueno, koi, koipeatak, zu Horre reakzino kimikoa sortzen da, eta zuzen gini sortzen da e, biodiesela. Eta biotanola sortzeko azukrietatik. E, bai, ba, edibidez, azukrien oso aberratxadan produktu bat, iziten da erremolatxa. Eta erremolatxatik sortzen da biotanola, hor e, deskatzen da buena, gasolina. Eta olioan kasuen biodiesela ekoizteko, hori ba, ekilorea, koltza... Oliva-olio da, baina bueno, gaur egun oliva-olio haingar ez tijera, ez dauna merezi ekoiztia bioizla, baina ekoiztu leike. Beraz, horti gator eh, gatazka hori ez. Eh, Helikadurarako erabiltzen diren produktuak ere baiirelako. Hori da. Eta, bai, e, bestelako erre eta edo energia iturriak ere badaude gero eta presenta goitugunak adibidez autoelektrikoak dira eh semnura sektorea elektrifikatzeak Sektori elektrifikatziko onurak hartzen duena da erabinkortasunean ditzen dela. Hauda motore baten r rekuntza motore batek batezber eh rekuntzan guk sortzen duguena da beroa. Izaten er, e, da energia handiko deitzen jakoa nahiko sikine hizkuntza horren ba zientifikoan edo kimikoan. Eh serregina horneko Aundi bat, berotan galtzena da, kotxeko motorie berotu dien eta beste uneko txiki bat sortzen dugu energia mekanikoa. Hau da, guk er, e, errezbat esateko, guk erretzen badugu mila energia gasolinean, laro gehi zimba, bero eta hogei mugimenduan. Hor duen energia pilo bat, kotxi, mugia arazteko motorra, kamioia, e, traktora, nahi Aldiz, elektriko, motorelektriko baten e, eraginkortasun, nizite da uneko larogeita, ma, piko, kuea. Horduan, zuk elektri elektrizitate hori, ekoitzi badozu, e, bebai, dekon e, energia, eduraginkortasun maia, handia dekon prozesu batetik, naiz eta bi eraldaketa izen, eraginkorraua da, zuzenien errekuntza mugimendurako erabiltzie baino. Da hori nik dela bere armarik potentiena. Daro hemen bebei, behiratu berko genke, nundik sortzen dugun. Ez da guna sentzuri da, hartzie gasolina, erretzie, elektrizitati sortzeko, eta gero elektrizitate horrekin kotxean mobitzi, azkenien ez arizin egin da beste prozesu basartu. Baina, bai egizela, zuk energia horiek hoizten ba dut, iturri berriz batetik, gu, goien erretik, e, ba, esaten dugun edo edo gomendatzen dugune, Azken nienzuk kotxiemu bitzen duzule, ba, aizean, eguzkian, edo uren e, energiatik. Eta hori, hori zentzurretan, bizango litzateke, ba, aurrera pauso undi handi bat. Mm -hmm. Eta abantaliak horiek, eta esabantaliak ze, ze kalte edo ze zenditeken energia elektrikoaren handikapa kasunetan? Ba, gaur egun adibidez e, egoi euskal erriko e, ori mix energetikoa ez atengena su kaskeria enchufatzen du su kotxi egardatzeko eta mixen elektrikotik hartzen duzu energia eta baina harritzen da ba eh errealifosileen ercontzan 120 bat urte inguru eh nuklearra badago sati bat be bai, energia beresta argiko ez da bai asko tien su 6 zure kotxie energia parte, bai, nuklearra parte nuklearra errealifosilea baori likatza bai, ez dakiz era Pero gabreun el buru ise merkolitza ke ere den energetikoe aldatzia guk merkatu bat oinarritute energia berriztagarrietan eta energia berriztagarrietan oinarrituteko onyarritut, zu merkatu elektriko horretan kotxe elektriko esartu azken hinkate bada Hai patzun dezun mix horretan bere lekuain nahien ere hidrogenoa sumatzen dugu. E, zertan da hidrogeno bidezko erregai hauek zertan ja. hori... da Posiblean da, auto batek. Ba Hori da, niko nieno ego dekotena, nahiko, nahiko berde. Hori da, berde urotesan, naho nienoko garatu harik, ez berde ekologikoa. Ba, gaur egun da, e, bor borrien datu e, hori, erregai mota, mota hori hidrogenoena, nike askorik eztozak ondu horretan. Eta bai egizela ikusietela aus enpresa empresa gustia el carri jotzen ianok sartu diru gehia u zentzu horretan investitziko. Claro, mm -hmm. ni korestakit atzien dauen modan daguenez edo, edo bueno, oin horren inguruen berbaiten danez, ba eta kini egongo edo benetan danik e, erantzun bat e, etortzenena ba bueno, bein betiko geratzeko. Ordu zentzu urpen ez dakit, ez dakit ezagutzen lan fundazioan eizan. Eh? Mm -hmm. Bueno. E, Bestalde bueno, baxiate gogoetara edo bide emandaz da aipatu dituzu eredua aldatu beharrak edo, eta izan ere, egungo energiaren erabilera ikusita eta mobikortasun eredioa ikusita, nahiko izango ditzake iturria aldatzea. Lehi, petrolioa baztertu, ezagit baztertu genezaken ere, baina baztertuta ezer lortuko algen nuke. Basta retzuka okero ekiko badenu, da, bide horretan espero dut, baga bizela e, alanda ben, nik usteot estala, hori estala ya bueno, e, fin dela partida, ya partidira bazidogu, nik usteot baeko gulea, osanarketa sakon sakon, sakon haitxeko mundu guztizik eta gure mogikortasun ere duen, ez bakarri sartzie nundik, oza, zertan oinarritzen dan, movimendu hori baizik eta behar ditu da movimenduak editen duaz, oza, kotxe bat pertsona batekin bakarrik E, joan behar da batakin ni biddez Nafarroarri bean bizinaz da Iruan egiten do lan. Pertsana bateko bakarrik joan behar da herriberatik iruera egunero Ez da hobeto kotxegabetet kotxe, algarraio e, publikoa erabiltzea. Kotxe bat uki behar dut nik eroite,in bad au eta bagabismo bittzen, bakarxaen eta honelaako mugimeduekin izaten dala kotxe bat ba, hainbat bazkiden den artien eroztien da, e, erabiltzei kotxie, ba, orain arte guk, beste beste produktu batzuk erabiltzen duzun, gau e, duen, ez ba, bat eukikie. Eta, bai, e, ba, hori, kotxie partekatzea, bapizu e, bilatzei esure lan postutik hurbil, edo lan postu e, bilatzei esure etxe bizitzatik urbil, hori da, iku mige, mige erronka. Hau da, deko guztiz barrenetatute, egun nirego kota sunien, egun nirego kota sunien, egun zela, berrogoi, e, kilometro, e, lanera joateko, ni etxetik, eta listo. Eta igual, behiratu da dugunea, ba, gure bizitzan eredue, zelan, zelan oinarritu. oinarritu. Mm. Horra aipatu dituzu eh, eredu, bueno, desberlin batzuk edo, hain dela urte batzuk etzilean eh, desberlinak izango, azkenek, orotako joera batik edo bihortu ira hain eh, notizia berzere, eh, nola, nola izan daiteke bazkida desberlinen artean kotxe bat hartzea adibidez. Bai, guztu juridikoetik eta kiesta kiselan dagoen, gurutu seguruen kontu eta hori baina supuesta origo la lava ba, a baten moduko e, moduko, e bari, sistema berdinis iguala. Bai, bai badu basela moitzen dain badaki bauela gaine Euskal Herri zenbatan badola emate enpresa, eh, dedikatzen diela, ba, hori, kudeatzen, ba edibide, imagina badu hostial hori. E, ez eta susmo edo, edo asmo hori, eh, bueno, gichines tsammendu hori ja, jo ba, kotxe bat e, nik, nik, e, bine kotxe bate setetaako erosiko niknik hasti behin erabiltzenna kotxi eroskitak etxeko edo joateko herrire ba, familiasa agurtzen eta beste ba, donostialdeko imaginegu sortzi hamar pertsona jartzen badie ados zela partekatu kotxe hori ba, zegaitik eta berosikoa denen artien kotxe bakarra A, aurreztu itiozu, kotxe gehiixo bekoiztura, aurreztu itiozu gastue pertsona bakoitzana aurreztu itoso. Mille, mille puntu desberdinetan. Eta gero, bagondo adostute, e, zentzu horretan, bakoitzan gastuek edo bakoitzen ardurak norartetzen dian. Bagaifuntzuten nahiko ondo, eh? Mm -hmm. Hau, sartuko genuke soluzio partikularren barru bat nola baita eseteko, aleia, norbanakoak hartu ditzazkegun neurriak, nola gure azterna ekologikoa murrizteko. Bagaude beste... Oh ri batzuk hartu litzzke? Hori urekoa da beste batarri dago eta gainera er erkidegoan duko Kriton garraio publiko sari eh? nire uste eta lafarran bizinaz eta ikusten hain balotzen du zelan ze ondo funtziotzen dauen ba, ba, hori e, Bizkaian nidurarangarrena zela bat Bizka uzz, e, zelan funtziotzen dagoen Eusko da, bueno, ikutett nahiko ondodu dago montate er erkidegoan, zenzu horretan etako guzla bidea asko eguneroko e, Bari, eguneroko transportik edo garraioak aitzeko. Eta nik ustote, mikonkeela norbera bere buruen pizkata ausna erketi, esan joe, bilbora egunero, zaitxik estu hartuko trena, dut ouze, egunero, eta ordu erdiro, ega, orduro pasatzen dalako, nire txetik, berreun metrotara. hartu bierrien, kotxi hartu bio, bai, ze sega, gara jindik, bai, berreun metro zibiltzi, ja kotxin joan gaza bilbora, joan da etorri. Eta, ze autobuse urtaten da, ametik eta ordu ordenera. Diguzte, bat erosotu egin garela. Eta aukeri eba dau, aproritzatzia garraio publikoan zeintzunetan. Eta espada dau, bai guela Beraz, kontzientzia beharra irutzen zaizu, kontzientzian sakondu beharko benuken da? Oiniarrizkoa. Ba, Oson, ez degit zerbait geitzeko do gehiatu zaizun, aukera emaneni zuke aski zuke kendu nahi beintzat. Eh, batezbeh naine esan da, azkenengo justu galdera mota dasun, ezta? Osea, norbera be bai eh hori. Baketza kasnearketi invitado bere buruegas eta benetako interesada baldimako bere bere bere jarrera bere joera aldatzeko, ba ausula 1000 1000 1000 1000 aukera. Eta informazio piloa dau bai interneten, bai lagun artilen, bai, eta bueno, gooien bu, erreko goienerreko parte tipeai, ba, eko usla, ba, gaule jende pillo bat, pitzuni bolondresenaz, da, hemen e, irratizen elkarrizketa bat itxen, ose, nire nire pavetan, eta ba, ola jendielan, nire, justo horretarako. E, ba, salantzak edo, edo kezkadekozen jendieri pizkat, ba, bidia argitzeko. Da, nire, hasta ola, sekuleinu kompromisorik, azkenen hori lagunarteko sola saldi bat moduko da. Zupitxendo zuberba, ba, dinkide jaudeko eta hobezte, zeren zere nireke, Ja, baina azten duzu nien zure burue pizka, te, pizka movimenduen jartzen. Horria, en josu kristonako aldaketie zure, zure mugi kortasunarekiko dekozun deko joberakien. Eta ja, sakontze jarretzen mahu zu, ja, haupa. Eta ez dela, Norbanako bakoitzak inberreko bidea bakarribezik eta kolektiboan ere egin daitekena, ezta? Horri da, horri da. Ba, Mila esker, hausnarketa horrekin itxiko dugu gaurkoa. Mila-mila eh, esker gure gana atortzea batzik, oier? Baina, suberi. Garraio publikoan, ikusiko dugolzaz. Baina, espero bat. <risa> <risa> Venga, esker gazko. Bye.